N. Náuglæmir, hálshringur sem fyrir smíðuðu fyrir finnráðfélagkund. Húrin færði þyngkolveian og þá litan festa silmerilinn viðan sem var til þess að dvergar trápugan. 129, 263, 264 til 266, 268. Nágrímar, heiti dverga á sindrísku. 101 til 105. 127. 153. 155 217 222 267 Nanthar sjá umverndar Nan tungorcep sjá ógnar dauðadalur Nan elmott sjá stjarnskógur Nan Tatren sjá víðiskógar Nargofrand eða Nargofrond við eldvatnið Nargok fljót neðan jarðarvirki og bústaður finnrásvelagunds sem drekin klárungur locks eiddi 129 135, 146, 150, 162, 165, 170, 176, 181, 185, 194 7 og 6, hun 8 18 hun 225 20 og3, og áfram 262 263, 265, 270, 320. Narja, einn álvarhringa, með rauðum rúbín, var í gestum íþrandís 322, 334, 340. Narok fljótt sjá eldvatnið. Narðsýll sverð elendils sem telkar í dvergholum smíðaði, brotnaði þegar elendill fjall fyrir sauróni, svoðið aftur fyrir arakorn sem andúriðl. 329, 331 Natskúlar sjá ringvomar Neytan, eitt heiti túrins, týðir hinn réttlöysi 229 Neldóreð sjá beikiskóur Blasiða 373 Nennja einn af álvarringunum sem galatri elgendi 322, 333 Nenning fljóð á fjölum við söðurhöfn 138 225 241 Nerðanél dóttir Matans smiðs eigin kona Fiannors 69 72 76 Nessa Valakona systir Ormars eigin kona Túlkasar 23 27 34 Nevrast sjá handalstrandir 943 Valadrottning Sorgargitján vökvar með Táurum ógift Ein fjantúra, Sister Mantosar of Lorians. 36, 29, 37, 70, 86, 110. Ninnor þíðir sorg, dóttir Morvinar og Urins, Sister Túrins. Ævi mikil sorgarsaga, kallaðist Niniel, giftist bróður sínum, steftist sér í Hiljáo. 228, 242, 244, 245, 248. 249, 250, 256, 250 og aftar. Nifredýl blóm, jarðstjarna, blómgæðist þegar Lúþíðan fættist, 101. Nymlót sjá mjall eik. Nymlót eiginkona dýjórskonungs af þóriðat, 267. Níníel, táramæðir, níinór undir því heiti, 251 til 256, 258. Njósna Amon eð þýr, sem finnráður félag undur hlóð fyrir vestan Narkóþránd, 248. Nógrót sjá tverghól Nóldallið, Annon Ingellít, undir gangur sem þúrkon gerði undir fjöllin, millihandanstranda og rakkurlanda, 270. Nóldar eða Nóldrar, Nóldor, kallaðir djúbálfar því að þeir unnum ykkið af smíðum niður í jörðinni. Þeir voru annar hópurálfar sem hjælt af stað undir stjórnfinnva til Amanslands. Þar var borg þeirra Týrionsborg á Túnahaugi. Þín er Ála. Þjanur gerði uppreisn og snéri til Miðgarðs til að koma fram hemdum á Morgotti. Öll sýrmellasagan snýst um þá og heilsileikingu þeirra með öllu því bölu sem henni fylti. Nokkrar ábendingastaðir: 39, 55, 62, 64 til 68, 133, 154, 155, 322. Norður Ásar, North Downs, á vesturstörð, þar var númenaborgin forðnýsta, 325. Norður Virki, Formenos, sem Fjanur reisti norðarlega á Amalslandi eftir að hama reikinni útleið frá Týrjón. Þar draf Melkor finn og reyndi sílmerdlónum, 78, 79, 83, 86, 137. Númenar, eða númenoreans, í fyrstu íbúar Númenalands, sem voru uppaflega ætanir. En eftir að Númenor sökki hafið, björguðust nokkrir hinna trúföstu og lögðu undir sig vestur hluta miðkars og köttuðust þeir þá áfram Númenar, en líka dundanir. Ríkið þeirra voru Arnor og Gondor. 293, 294, 306, 307, 310 til 313, hér eftir á miðkarði 321, 324 til 329, 332-335 Númenor, númenarland, eiga sem varar gerðu í úttafinu og gáfu ætunum sem þakklæti fyrir stuðning þeirra í stríðinu við Morgot. Fyrsti konungur var Elros og varð númenor að miklu sæveldi. Þeir séruðu Sauron og fluttu hann sem gísl til númenor, en hann fekk þá til að afneta völum og arföður og til að öðlast eilist líf gerði faraðsson konungur innrás í Amanslandi. Þá sökk Númenor í sæ og allt forst nefna hennir trúföstu, 291-316, 324. Nýborg, Vinjamar, höll turkons á handanströndum, áðrunan fluttist til gondolíns, 130, 135, 145, 150, 270 og 1. Blasiða 374.